Kapittel 66 Dette er vad Jehova har sagt. Himmelene er min trone, og jorden er min fotskammel. Hvor er da det hus som dere kan bygge for mig? og hvor er da det sted som kan være et hvilested for mig? Allt detta har jo min egen hånd annet, slik at allt dette ble til, lyder Jehovas utsang. Men til denne skal jeg se, Till den som er nødstilt og som er søndeknust i ånden, og som skjelver for mitt ord. Den som slakter oksen, er like en som slår ned en man. Den som offres haven, er like en som bryter nakken på en hund. Den som frambærer en gave, svineblod. Den som frambærer et minneoffer av Irak, er like en som uttaler en velsignelse med mystiske ord. Ja, de har valgt sine egne veier, og i deres avskyligheter har deres sjel funnet behag. Jeg på min side skal velge måter å behandle dem ille på, og de ting de gruer for, skal jeg føre over dem. For jeg kalte, men det var ingen som svarte. Jeg talte, men det var ingen som lyttet. Og de fortsatte å gjøre det som var ondt i mine øyne, og det som jeg ikke fant behag i, det valgte de. Hør Jehovas ord, dere som skjelver for hans ord. Deres brødre som hater dere, som utelukker dere på grunn av mitt navn, sa, Måtte Jehova bli herliggjort. Han skal også vise sig til frid for dere, og det er de som skal bli gjort til skamme. Det høres en lyd av larm fra byen, en lyd fra tempelet. Det er lyden av Jehova som gjengjeller sine fiender det de fortjener. Før hun begynte å få veer, fødte hun. Før fødselsveer rakk å komme over henne, nedkom hun med et guttebarn. Hvem har hørt no slikt? Hvem har sett slike ting? Skal et land bli frambrakt under fødselsver på en dag? Eller skal en nasjon bli født på en gang? For Sion har fått fødselsver og har også født sine sønner. Og jeg? Skulle jeg forårsake gjennombruddet og ikke forårsake fødselen, sier Jehova? Eller forårsaker jeg en fødsel og forårsaker jeg så fram en tillukking, har det en Gud sagt? Fry dere med Jerusalem! Og gled med henne, alle dere som elsker henne. Juble høyt med henne, alle dere som sørger over henne. For dere skal die og visselig mettes ved hennes trøsterike barm. For dere skal suge og finne den største glede ved hennes herlighetsbryst. For dette er hva Jehova har sagt. Se, til henne leder jeg fred som en elv og nasjoners herlighet som en flommende bekk. Og dere skal visselig die. På hoften skal dere bli båret, og på knærne skal dere sitte og bli kjærtegnet. Som når en mann trøstes av sin egen mor, slik skal jeg selv fortsette å trøste dere. Og når det gjelder Jerusalem, skal dere bli trøstet. Og dere skal sannelig se, og deres hjerte skal vittelig juble, og deres knokler skal spire som spettgress. Og Jehovas hånd skal virkelig bli gjort kjent for hans tjenere, men han skal i sannhet fordømme sine fiender. For se, Jehova selv kommer som en ill, og hans vogner er som en stormvind, for å betale tilbake sin vrede med voldsom harme, og sin refselse med flammende ill. For som ill skal Jehovas sannelig innlede striden, ja, med sitt sverd, mot alt kjød, og Jehovas slagne skal visselig bli mange. De som helger seg og renser seg til hagne, bak en i midten, de som spiser svinekjøtt og det som er motbydelig, til og med den hoppende gnageren, de skal alle sammen nå sitt endelikt, lyder Jehovas utsang. Og når det gjelder deres gjerninger og deres tanker, så kommer jeg for å samle alle nasjonene og tungemålene, og de vil måtte komme og se min herlighet. Og jeg vil sette tegn blant dem, og jeg vil sende noen av de undsluppne til nasjonene, til Tarsis, Pul og Ludd. De som spenner buen, Tubal og Javan, de fjerne øyer, som ikke har hørt no budskap om mig eller sett min herlighet. Og de skal i sannhet fortelle om min herlighet bland nasjonene. Og de skal virkelig føre alle deres brødre ut fra alle nasjonene som en gave til Jehova. På häster og i vogner og i overdekkede vogner, og på muldyr og på raske hundkameler. Opp til mitt helige fjell, Jerusalem, har Jehova sagt som når Israels sønner bringer gaven i et rent karr til Jehovas hus. «Også av dem skal jeg ta noen til prestene, til i har Jehova sagt. «For liksom de nye himmler og den nye jord som jeg danner, består framfor meg», lyder Jehovas utsang. «Slik skal deres avkom og deres navn bestå. Og det skal visselig skje. Fra nymåned til nymåned og fra sabbat til sabbat, skal alt kjød komme for å sig seg framfor meg, har Jehova sagt. Og de skal sannelig gå ut og se på liken av de menn som begikk overtredelser mot mig. For marken på dem skal ikke dø, og deres ill skal ikke slukkes. Og de skal bli noe som er frastøtende for alt kjød.